Абсолютно зайві та виснажливі кулінарні вправи. Але скаржилася мама лише батькові. А йому також незручно було поговорити із друзями, аби їх не образити. Друзі, мабуть, у свою чергу на щось ображалися, і ці замовчувані дрібниці, які зовні виглядали нецілковиту ідилію, призвели до того, щоб більше батьки з цими знайомими відпочивати не їздили. А коли ми їхали до моря, за кермом переважно була мама. Перед відпусткою вона кілька днів тренувала мій вестибулярний апарат і возила вулицями недалеко від нашого будинку, щоб я краще витримала довгу подорож. Але, мабуть, цих тренувань було замало, і протягом усієї дороги мене страшенно нудило. Я скулилася на задньому сидінні поміж клунками і речами, Затиснула в кулиці поліетиленову торбинку і з тривогою стежила за хвилою нудоти, яка різко підіймалася в мені після кожного повороту дороги, підйому або спуску. Критичний момент наставав щоразу, коли ми проїздили знак обмеження швидкості до 40 кілометрів. Достатньо мені було побачити цей знак, і я здушеним голосом шипіла мамі «Стій!». Машина різко зупинялася, я вискакувала на узбіччя і заповнювала пакет блювотинням. Одного разу мала не обблювала ноги міліціонера, який вирішив зупинити нас і перевірити документи. Ще кілька разів нам щасливо вдалося уникнути штрафу за перевищення швидкості, коли за кількасот метрів після знаку з кущів раптом висовувалася міліцейська палиця і всі, хто не дотримувався обмеження швидкості, напорювалися на неприємності. Мама ж щоразу, коли на дорозі виникав знак із цифрою 40, автоматично скидала швидкість і зупинялася на обочині. Я пригадую приторно-скляний смак вати з паленого цукру, якої нам забороняли їсти надто багато, і від цього хотілося ще більше. Вату продавали поблизу літнього кінотеатру на кемпінгу. І вечірній ритуал її споживання під час походу до кіно і прогулянки над морем із мамою став ще одним важливим елементом моєї колекції спогадів. Тоді ми з мамою ходили в кіно кожного вечора. І це був абсолютний рекорд. Ні до, ні після тієї відпустки – ми з нею більше не проводили разом стільки часу. Мама тішилася цій прогулянці не менше за мене і завжди купувала мені вату двічі, дорогою туди і назад. Я зовсім не пригадую, які фільми дивилися ми з нею тоді. Ні назву, ні окремих епізодів, лише незручні крісла літнього кінотеатру і всюди сущий запах паленого цукру перемішаний із інтенсивними випарами відпочивальницького поту і одеколону «Красна гвоздика", яким у той час масово намагалися врятуватися від укусів комарів. Пам'ятаю, як щоразу при виході з кінотеатру зграя комарів злітала з трави, схожа на хмарку пилу, і розчинялася у натовпі та інтенсивних пахощах «Красної гвоздики". Не знаю, як цей запах діяв на комарів, але мені від нього завжди паморочилася голова і крутило в носі. Тому я відмовлялася поливати себе цим одеколоном і чомусь завжди виявлялася найменш покусаною. Я зовсім не пам'ятаю, скільки мені тоді було років. Тобто я можу вирахувати свій вік, але це не має сенсу. Бо саме лише усвідомлення факту, що мені було п'ять чи, наприклад, шість, нічого не вирішує. Бракує емоцій, які прив'язували б певні спогади тієї відпустки до певного віку. Усі ці спогади існують окремо. Перший молочний зуб у мене випав у п'ять, але я не знаю, чи було це до, чи вже після тієї відпустки. І саме тому мій тодішній вік, навіть якщо я вирахую і запам'ятаю його, нічого для мене не означатиме. Зате я дуже добре пригадую це відчуття якоїсь майже нелегальної втіхи, розділеної на двох, коли я доїдала заборонену перед вечерею другу порцію солодкої вати. А якщо не встигала, ми з мамою робили зайве коло вздовж загорожі кемпінгу і грали в слова «кенгуру», «усміх», «хатинка», «айстри», я спеціально розтягувала задоволення, бо мені вже не хотілося вати. Хотілося якнайдовше побути з мамою у цьому розслабленому відпочинковому ритмі, коли ніщо не відволікає їй від спілкування зі мною, коли я не мушу поспішати разом із нею на трамвайну зупинку, аби зіграти ще раз у слова, а потім мама поїде на роботу а я повернуся додому, до бабці. І потягнуться нескінченні пообідні години, заповнені перечитуванням у голос книг,